Biografii, memorii Biografia unei capodopere Istoria ieroglifică de Dimitrie Cantemir Scenariu radiofonic de Elisabeta Munteanu Fragmentele ilustrative fac parte din dramatizarea radiofonică a lui Valeriu Sârbu. pe țărul posforului. O, Dumitrașco, abia mântuit ce ai fost iarăși alungat din țara Moldovei. Moldova, cândva ai fost domn. Boieri, ostași și norod te-au purtat spre curțile domnești, cântând și chiuind. A 20 de ani ai urcat în scaunul lui Constantin Vodă Cantemir, și în drum spre tron, boierii îți țineau poala întâiului cu marele postări de parte și hatmanul de cealaltă. Apoi, sava mitropolitul, ți-a salutat treapta în semn de cinstire și supunere. Și după aceea, oh, credeți se cerul, tremore Pământul. Soarele zinții să străteze, luna suindu-se să se rușineze, stelele nu scânteieze. Stelele nu scânteieze. Istanbul, cetatea epidemiei, culcușul poctelor, șapte turne l a răsărit și șapte la a pus, iar în mijloc. Poarta vizirului, asnaua, asnaua nesătulă de galbeni, aur, munți de aur pentru zeița pleonaxiei, zeița lăcomiei care veșnic nu-și închide ochii, și pentru megistani, codoșii și mijlocitorii în altei porți. O, oh, cetatea poctelor, catranul iadului să te smolească și mânia cerului să te pedepsească am Cassandra, No som, domniata, ce te frământă? Se cade să știu. Urâtul! mă vestejesc aici în Palatul de la San Jacques, dar eu în apropire de mahala Fanarului. În jurul meu sunt numai slugi și dicăloși. Prietenii mei, Cerchez-Mecmedii, Brahim Pașa, iuți, mândri, mincinoși, fățarnici, jurători pentru orice, amăgitori, jigănii plestemate. Taci, Dumitrașco! ști că-i scoadele-s la pândă. Din tinerețe, Asia și din copilărie sunt obișnuit am mă jucat cu fortuna, și am mă lupta cu urgiile sale. M-am deprins, așa că nu mă tem de ogari și cotei mari porții. Doamne! O să mă întorn spre răcașurile mele Știi bine că nu se poate Fratele domniei tale Fratele meu Antioca Cantemir Nu-i domn de puține zile Și tare mă tem că intrigile o să-l răstoarne Iar țara ca țară Va rămâne iar de izbeliște Au singur, nu se poate sprijini? Singur Singur ești pradă vremii și întâmplărilor Vistiernicul și Bivel Postelnicul Panaitache Morona Unel test spre scaunarea lui Mihai Rakovița. Am vești de taină că Sărmanul meu, frate, va fi din nou mazilit. Sărmanul tău, frate, ai uitat că la ceas de cumpă te-a lepădat și te-a părăsit? Nu, n-am uitat, dar se cuvine ca el să stea în scaunul strămoșilor noștri ca frate mai mare ce se află din stil pe atatului nostru Constantin Cantemir. Și înaintea lui mă gândesc la Sărmana țară săracă, ca să primească firmanul, Racoviță se va umple iar haznaua cu oameni sunători și strânși din sudoarea norodului. Iar în alta poartă va întrei haraciul și dările. Și ce poți face, domnia ta? Nu știu. Dar trebuie să fie o cale. Să i trimit lui antioch, că boierii lui s-au hainit și nu trăiesc gândul vrăjmașe sau. Și mai bine să mă duc eu acolo. Domnia ta, n-ai voie să pleci. Nu-mi Gândește-te la copiii noștri, Smaranda și Matei. Gândește-te la mine. Au ce dorești? Vărstarea sângelui nevinovat. Vreau să mă întorn în lăcașurile mele. Acolo unde iar nu se simțește glas de bucurie sau vierzi de veselie. Acolo unde auzim numai obi de suspiri, și o din toate părțile și în toate colțurile. Doamnă, Lacrimile obidite Centrul pământului găuresc Iar sângele vărsat Cărbune arzătoriu și foc jolitoriu se face O, stăpâne din ceruri Când voi fi liber să mă duc între ale mele Au nu pricep de ce te tânguiești N-are domnia ta în palatul acesta Toate câte-i sunt de trebuință Cărți de preț Sfetnici vrednici de mintea domniei tale Tablouri și podoabe Cum nu găsești în multe palate nu de încredere principiile tăcării, feriol și acest nou trimis al moscului la parte Petru Andrei Tolstoi? N-am liniște, Cassandra, până nu s-a întronat sfântă dreptate și țara nu fi mântuită. Ți-amintești ce am scris un divanul? Mulți bărbați minunați, mulți slăviți și mulți fericiți au fost în lume și se află și acum care, datorită faptelor bune, sunt întemeiați ca niște munți tari și sunt înrădăcinați ca cedrii barului, Ei nu s-au clintit nici de furtuna cea mare, nici de vifărul cel puternic. Ori eu, ce faptă bună și măreață am făcut! Am 31 de ani și când mă uit și-mi caut urmele, inima îmi se află la mare strâmdoare. Ai scris cărți, Mariata ca să îndrept suflete. Iată, divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea, ori județul sufletului cu trup, apoi compendiolum, universe logice instituționist, și tratatul de muzică turcească. Și acum scriu o carte, n-am văzut eu cum se subțiază în fiecare dimineață unde lemnul din lampă. De traiul, de viața și de ființa mea, ce nădejde mi-a mai rămas să noi pana în calimare. Cine știe? Toți atomul putrezitoare suntem Toți din nemică în ființă și din ființă în putregiune Pe o parte călător și trecător ne aflăm Numai faptele rămân Și cărțile nu Sunt fapte? Sunt faptele minții Mărturia vremurilor Poate că ai dreptate Domnia ta să nu oftez. Și nici să îmbraci haina cernită a mâhnirii. Ai harul înțelepciunii. Ce podoabă de preț te mai putea dori? Te las, iubitorule, de trudă. Au răsărit stelele. În curând o să sune miezul nopții. Stelele să nu răsară. Luna să nu lumineze. te uitat prin catalogul meu. Prin catalogul norocului, care pretoate toate cu amănuntul însemnatele avea. Să-ți mai toarnă ulei în lampă. În noții, credincioși, tărmiți în pace. ca să aduc cele trecute în minte și oamenii de peste vreme să cumpănească. Și după îndemnul lui Seneca, măcar că păgân era, dar frumos învăța, de vreme, dar ce vreme de viețuit ai, viețuiește ca și cum în ceasul de moarte ai vrea să viețuiești. Și cu ce ai făcut împotriva zilei morții să stai. Să scriu, iar cuvintele mele să răsună cu scrâșnete. Istoria eroglifică, adevărată pentru lucrurile care între două mari și vestite aleului și avulturului monarhiei s-au întâmplat. Istoria eroglifică, operă de căpătâi a literaturii române, scrisă între anii 1704 și 1705, reprezintă meditația unui umanist vizionar care își scrutează epoca cu luciditate și ironie, înconjurând faptele istorice de reflexii filozofice și etice pentru sublinierea în final a unor norme. În ultimă instanță, Dimitrie Cantemir este deci un moralist. El scrie, accentuăm... O operă de ficțiune și nu letopisețul Moldovei și țării românești în limbajul cifrat al istoriei, monarhiei leului și a avulturului între anii 1703-1705. Intenția manifestă autorului este de a prezenta contemporanilor săi și viitorimii rezultatele nefaste ale dezbinării între oamenii de aceeași limbă. În același timp, Autorul acuză cu vehemență aspectele negative ale epocii sale, răul care infestează toate domeniile vieții, economic, social, politic, rău generat de o societate ajunsă la un moment de răscruce. Operă de pionierat în literatura română, istoria eroglifică a cunoscut interpretări și comentarii diverse de-a lungul veacurilor, Fiind considerată de către Pepe Panaitescu Un panflet politic Îmbinat cu elemente de basm Și cugetare orientale și populare De către sextil pușcariu Scriere care cuprinde memorii Cu descrierea amplă a întregii societăți contemporane Roman social Memorii și roman de aventuri De către Panaitescu Perpesicius O carte de memorii Îmbrăcată în zăbranicul glumeț Al unei fantezii alegorice De către Nicolae Iorga Și în sfârșit Roman alegoric cu personaje din lumea animală, ca le roman de Renard, și panflet politic asemenea istoriei secrete despre domnia împăratului Justinian de Procopios din Cezarea, de către Alexandru Piru. Cert este că ne aflăm în fața unei opere de excepție, care atestă o vocație de mare scriitor, deschizător de drumuri, un discipol ai cărui urmaș se cheamă Eminescu Blaga Arghezii, Barbu. Iar cea mai minunată caracterizare a autorului și a operei și-o face Cantemir însuși în cuvinte simple și de o modestie emoționantă în hronic. Scriind noi, pentru lucrurile patriei am scris cu inimă curată și cu adevărată credință precum adevărului istoric îi se cuvine. Și după lui Platon poruncă, nu numai nouă, ci și prietenilor iubitorilor de adevăr și moșii după putințele noastre să slujim. toată țara leului și a vulturului. Se face strașnică chemare domnească către toată seminția să se uh, adune în grabă la Adrianopole în mare adunare în care le se alege domn pentru țara vulturului. Și la sfatul el mare vor veni toate jigăniile în patru picioare clătitoare Din, din, din partea leului Și ele prin aer Cu pene și cu aripi Zburătoare din, din partea vulturului Și cum ca să se știe Nu vor fi lipsă mari boieri Pardosul ursul Lupul hulpea Seacalu mâța Mâța sălbatică și brehnacea Și șoimul Uliu cu conozul, blenderul, palapanul, Satma uh, din Tagma, Ia. Ia. Din tagma a doua se vor înfățișa pur sucul ca cârtița. Oare se vor recunoaște cinstitele fețe? boieri cei mari, Ordache Ruset, lieti Fescu, Maxut Serdarul, Ștefan Cantacuzino, în blană de giganie și pene de pasăre hrăpitoare. Da, da, trebuie să nevoiesc ca firea chipului să se asamene cu firea dihaniei. Iată, Mihai Racoviță vânzătoriu și talpa iadului, nici giganie, nici pasăre nu trebuie să fie, că el nu-i nici moldovean, nici muntean. Ghibul gâtul, flocos pieptul, catalige picioarele ca un struț. Iar fălcile din soa se puchinoși, ochii suciți, mușchi lăboase, copitele care au camila. Struț și camila. Iată gigania mea. Struț o camila. Iacă și începutul. Adunarea din cetatea Adrianopolului, adică cea de la Arnout Ghioi, care se face sub obblăduirea Țării Peștelui care și în alta poartă se mai cheamă într-o alegere a măritului domn al țării vulturului. cămila, vicleanul de Mihai Vodăracoviță, va fi ales de mari boieri care se supun tiraniei corbului, lui Brâncoveanul, cel cu două obraze. Măria sa! Ca nu-i măria sa! Marite Boer, poftește și ne spune, înfățișindu te în fața sfatului: Cine ești? Ce ești? Manichin mărite, Cor! Să fie de vorbește Camila. Eu sunt un lucru mare și voi să fiu și mai mare De vreme ce în palatele păraților mă aflu Și puterea stomacului îmi este atât de vârtoasă Încât pot mistui și fier și foc Drept pentru care înghiți și fier și foc ca să fiu domn și sunt la lacom a gusta plăcerile și despătările lumii Tăcere! Tăcere! Eu mă silesc ca vorbi Tăcere! Tăcere! Papagaia va scorni vorba deasă. Tăcere și multă luare aminte Papagaia are vorbă dulce și de partea adevărului nostru este Și se luptă, se luptă după împrejurări Puține sunt prieteni rețetele științei mele și mici și strânunte sunt vicleșugurile doftoriilor mele. Dar silogismul corpului înțelept este că din voința și porunca sultanului peștilor și crocodililor este pornit. Și noi, sub obleduirea lui, ne aflăm și voința sultanului poruncește cămila zburătoare și struțul fătător să se facă. Cu acest mijloc, cămila cărătoare intră în monarhia celor zburătoare. Și iarăși să fie socotită ca această monarhie Și preaslăvitul ei domn, Struțo Camila monarhii paserilor este binevoitoare Drept, drept, zici papagaiu Să fie prevoia ta Astură! Astură! Astură! Astură! Astură! Astură! Astură! Astură! Vezi, adală de mitrașa Au răsărit zorile Domne ta n-a închis ochii toată noaptea Uite, flacăra lămpii Abia mai pâlpâi Prea mult ostenial De ce mă tulburi? Păi, eu gândesc că ar fi vremea de odihnă Odihnă om avea omule după mântuință Măria sa, doamna Casandra ne-a... Da. Spune-mi tu mi-ești slugă credincioasă? Până la moarte. Atunci e bine. Plecăm în mare taină la Galații și de acolo spre țară. Domnul Știu, știu, știu, e mare primește, Dar trebuie să plec. Am vești din țară. E zavistie. Boierii cei mari uneltesc, iar fratele meu nu le poate sta împotriva. A pus biruri grele pe norod Și nedreptățile se țin lanț Locașul săracului e foc Și viața-i pară de foc iaste Apoi dacă e așa Iarăși se va burzului prostimea Și va fi mare vânzoleală și răsculare Cam aian, După adunarea de la Arnauchioi Când a fost pus în scau Mazilu acela Racoviț Doamne, doamne, ce zaviste a mai fost S-a sculat norodul de prin sate și de prin cătune Și ziceau cu toți într-un glas Oare pe noi la adunare? De ce nu ne-au chemat? Au numai ține nimeni seama de vechile pravile, Boierei cei mari și turcu au ales domn străin Fără să-ntrebe Și zumzeau ca niște și albine Ridicând săbile și coasele și sulițele Da, Ioane unde pravila în silă și în tărie, Iar nu în bună socoteală Și dreptate se sprijină Acolo nicio ascultare A supușilor trebuitoare nu este Și pe urmă s-au înturnat Înspre casele boierilor Ca un roi pustiitor Da, ca un roi de albine Minunată imagine Am să scriu În această noapte prin pădure, pentru hrană, încoace și încolo, în printre albine, mare văzăială și blăvăzeală au Regea și Pravila ne chivernisește. ne poruncește, ne stăpânește, neocârmuiește. monarhul și Pravila să cuprind împreună. Dar legea a fost încălcată. S-au ales trop corbul. Și struțo Camila s-au ales domnul. Nu eu au chemați la adunare pe inoroc și fil. Nu i-au băgat în seamă. Să strângem și să ne unim. Cu muște. Cu tăunii. Cu tăunii. Să pornim lupta dreaptă. Așa să facem. Și ce-am face? Nimeni să nu mai poate desface, să murit pentru Sfântate Date! Pentru Slăbosteie! Să ne Să ne mântuim! Că unde tirania stăpânește, acolo dreptate se izgonește și semnul Monarhului adevărat acesta este. Că nici cu acul să împungă, nici cu dinții să muște, nici cu unghile să rumpă ce în îngreșiți iertare în răi psire, în supuși milă, în străini dreptate și în hotărârile monarhii sale contenire să arate. Acestea toate în monarhul Matca și muma noastră de plin să se cuprindă. Ce zici Ioane? Minunată pravelă, doamneata! Da, Da va fi cândva să fie un astfel de ocârmuitor O monarhie unde stăpânii miluiesc și ceartă în dreptate Și supușii ascultă și slușesc din dragoste Să mergem în grabă, slugă credincioasă Să pregătim toate cele trebuincioase drumului Și apoi spre Moldova Dar eu știu, precum și alții mulți ca mine, încă și mai puternici decât mine au fost. Dar până la sfârșit, ce s-au făcut? Ce s-au făcut împărații perșilor, cei mari, minunați și vestiți, unde este exerse și artaxerse aceștia care în loc de Dumnezeu se socoteau și mai puternici decât toți oamenii lumii se țineau, până într-atât și cu lucrul mării și cu fanurile furtunii Ei vreau să stăpânească Și ce s-au ales Dar eu Acum știu care e rostul meu Să viețuiesc când mai am de viețuit, Scriind cărți Și mă pentru dreptate Pentru monarhia aceea pe care mi-am clădit un suflet Și pe care își vrea să o văd domnind peste lăcașurile mele Și de aceea voi striga din toată simțirea în istoria mea. Auziți voi, jigănii, nu atât pe din afară, cât pe dinăuntru văpsite. Ajungă-vă cât până acum și până într-atâta monarhii le-ați amestecat și vrajbă între l ați aruncat. Puneți-vă hotar răutății și strâmbătăților voastre. Ajungă-vă, turme de dovitoace, și ție în altă poartă voazda preonaxiei de acum ceasul dreptății a sunat! Scriind istoria ieroglifică sau lupta dintre inorog și corb, primul roman alegoric românesc, Dimitrie Cantemir își folosește în primul rând experiența biografică. El a trăit și a suferit convulsiile unei epoci ale unei societăți în plină reevaluare. Urmărindu-și cu asiduitate notele din catalog, o glindă fidelă a evenimentelor trăite, Cantemir le îmbogățește cu fapte, aluzii și comentarii proprii, rezultat al detașării în timp și mai ales al cunoașterii desnodământului. Mai mult decât atât. Prin proiectarea lor în fantastic, autorul obține un ton satiric de o mare virulență și un efect sporit de generalizare. Trebuie să spunem că acest procedeu generase o literatură bogată în Evul Mediu, proliferând atât în apusul cât și în răsăritul Europei. Se pare că, scriind istoria eroglifică, Cantemir s-a inspirat din romanul grecului Heliodor, Etiopicile. De altfel, autorul prob o și Aș își dărea în minte să-ți fie rogute că așa precum moimăța omului, așa și eu în urmele lui Iliodor, scriitorul istoriei etiopicești călcând, mijlocul istorii la început și începutul la mijloc am pus, iar sfârșitul scaunul său păzindu-și precât slăbiciunea mea au putut, prepicioare mijlocul și capul să steie am făcut. Dar această inspirație vizează, așa cum am putut constata, forma romanului, iar nu conținutul său, profund original, inspirat din istoria reală și cu un ușor detectabil mesaj social. În legătură cu alegoria, acest procedeu artistic de asemenea auzitat în epocă, ea permite autorului să creeze acele personaje simbol scoase parcă din bestiarele Evului Mediu cu un pronunțat caracter malefic Portrete robot vizând defectele capitale Ale atotputernicilor epocii sale Cupiditatea, lașitatea, ura, invidia, felonia, prostia Opuse unor valori morale pe care le încarnează În primul rând autorul însuși Inorogul, principele umanist patriot Și în jurul lui toți oamenii de bine Boieri credincioși pravirilor vechi și iubitori de moșie Târgoveți și mai ales oamenii de rând față de care autorul a simțit o dragoste fierbinte și statornică. De asemenea, Cantemir a folosit limbajul cifrat, Ieroglifele, în descrierea oamenilor și faptelor, pentru a se feri de riposta vehementă a acestora, personaje importante în epocă, unii dintre ei deținând funcții și cinuri însemnate în cele două țări surori sau la înalta poartă. Pentru lămurirea cititorului de mai târziu, Autorul de la sfârșitul istoriei sale, o scală a cuvintelor ieroglificești tălucitoare. Zidirea Vavilonului, începutul răutăților. Leul, partea modovenescă. Vulturul, Partea muntenească, țara peștelui în alta poartă, corbul, basarabvoda, vodă, brâncoveanu, taler cu două braze Domnul să-ți dea pace și noua împăcare să alunge umbrele dintre domnia ta și mine, că tare mult mai urgisit și pe mine și pe Antioch, frățenem meu. Trebuință aveai să te amesteci și să-i pitropești tu scaunul Moldovei. Și dacă ți-am stat împotrivă, ai întins plasă vicleană ca să mă pierzi. Ai asmuțit dulei, ogarii și cotei asupra mea. și mai ai dat ienicerilor ca să mă ferece în hrubele stamburului. Aici m-au prins în timp ce încercam să fug cu o corabie. Blestemat! Blestemat fie norogul și frățâne sub care o în pot pe cuvântul nostru. Asta ca i dea să stau cu corb. N-a la poruncă. I-a apenas și scrie. Laurențiu selecționa corbului, nu-i mai cu seamă vorba slăvitie. și toare și scrie: urechea me așteapte, mâna e gata să pună. Către capul cheia noastră în țara peștelui, către domnul lui Șoimul Către toată servitoarimea sa Dulăii de casă, ogari și cotei Eu, Maria sa Corbul Monarh al împărăției leului Trimet strașnică porul Să-l scoatem și din gaură de șarpe pe duia lui orogul, Să-l găsim oriunde să și să-l terminăm. <gântu -i> și toți dunei, toți dunei, ogari și cotei, Vor adulmeca urmele inorogului și de lor prinde cu ghearele Și cu veninoșii și ascuțiții lor colți, îl vor sfâșia. <gântu -i> Viclene, viclene dovitoace! Mă hărțuiți, dar voi avea scăpare în apă! Ha. Nu o jiganii a giganilor, crocodilule, că în echipul tău mă speriu, ci mai bine aduți aminte codinioară la marginea trei a între două monarhii. Te-am scăpat de la năpasta morții A luptei și a foamei Au, ce vorbă vorbești tu Și ce bază învăznuiești Unde ai văzut tu crocodil sau împărat Să aibă datorie față de supușii lui Dar e <laughs> nu vorba numai de datorie Cizicala strămoșească spune că Acul de aur străpunge și zidurile O altă vorbă atunci a vorbim Și o să ne înțelegem dacă se pune preț mare pe capul tău Altfel am mare puftă de carne O mie de galbeni vom împlini și vom plăti cu cinste Dară prețul camelionului care mi-a fost dator Cine mi va plăti? Că el în locul datorii te-a vândut pe tine Ca să pradă Până nu-mi vei plăti datoria camelionului Nu primești să te slobod Închidicatul sau cornul norogului, Închidicatul sau pașii celui iute, Închisul sau cărările neumblate. Ce mângâiere i-au rămas? Niciuna. Ce sprijin i a rămas? Niciunul. Ce prietenii se arată? Scrapați, copați, vă despicați trebuie vă sfârmați Soarele zimți, să-și Luna, stindu Să se rușineze Stelele să nu scânteze Galatea să nu lumineze Top, top, top, topul celest să se Faptă nevăzută Plecându-se să vază Croșca pui să-și risipească Lebădalira să zdrobească, Leul răcnească Taurul mugească, Peștii fără apă să se nece Gemenii să se desfrățească Cum până dreptate Să nu mai arate Pe zadea Putem purcele care sunt Stai o clipă. Să mai privesc apa aceasta mare și târgul Galațiului. Când ziceam ferecat în temnița Stambulului, n-am crezut să-l mai revăs cu ochii aceștia. O, Doamne! Nevrednici suntem de toate frumusețile lumii și nevrednici vom pieri. Pământul Moldovei. Dacă îi mai avea ani și vârtute, am să scriu încă o carte alături de istoria asta mea. O carte despre Moldova. Poate pe latinește. Și se va numi Descripțio Statuo Moldavie. Descrierea Moldovei. Da, da, trebuie să mă silesc a scrie despre munții, pădurile și câmpiile acestei țări. Și mai ales despre oamenii ei Să procedem, credinciosul meu A sosit ceasul Deci, Zatea, a venit un mesager în fața porților noastre Care le pentru domnia ta poartă solie E de la înalta poartă s au luat urma, stăpâne Ce facem? Poftește să intre Pe bine Iertare, Efendi! Iertare! Măritul Iusuf Pașa mi-a poruncit să mă înfățișez înaintea domniei tale. Lumineția sa e tare supărat de plecarea domniei tale, petrecută în mare taină și mă trimis să te întreb care e pricina ascunsă. Au ce a a alungat de la Istanbul, unde erai oaspete de vas? Tristețea! Sunt ani de când hărăduiesc pe meleagul străine Am vrut să merg în pășunea mea Efendi, acolo nu ești dorit Fratele tău, Antioch... Țara se pustiește și eu mă voi sfârși lâncet și pustit de dorul ei Luminăția sa dorește să te întorci la s. În palatul de la Stambul Am poruncă să te însoțesc în mare grabă Și dacă dăm să mă întorc? Efendi. Atunci măritul Iusuf ispitit să creadă va fi că te-ai hainit și că uneltești Au, nu sunt liber să merg unde poftesc? Nu trebuie, efendi, nu trebuie ca să ne socotești porunca luminatului stăpân Altfel te vei găi. Oh. Vremuri, ceasuri, cum săgețile timpului s-au înturnat Să mergem, dar către Cetatea Epitimiei. Cetatea de scană a împărăției peșturi se află zeița Pleonaxiei, care și se mai cheamă. Nemesurată este pofta sa, și în templul său se arată mare vrajbă, Cruzime și farsare de sânge, Când în ochiul cerului se închide. În mijlocul capului Zeița are un cuptoraj de aramă cu jaratec, în care ard fel de fel de dani scumpe, Iar în jur luminează dar tot felul de făclii, Ca să nu se poată apropia decât cei cu cheia de aur la ei. Aur! Aur! Aur! 50 de punți de aur! O sută de bunci! Aur! cât mai mânt. Ia, zița preolaxiei, face și desface toate mrejele din cele două. Domnesc crește Vrăjitorii vânsățători Ce-mi meresc Pe ar Și arcii ar, ar, cei. Albinul și albul toate biruiește, pe trup de jiganie caftan domnesc crește, Vrăjitorii vânzători ce nu nimeresc, pe aur și arginturi toate deslușesc. Minunată această descriere a Stambulului, că preonaxia de la cei bogați tot, Iar de la cei săraci jumătate ea beza de Dumitrașcu, ești un mare cărturar Boul răstoarnă țărâna, plugariu seamănă, stăpânul sau vinde sau mănâncă Dar aceasta, la lucrurile voastre, ce folos aduce? Tâlcul și hrimozul pleonaxiei trebuie să-l căutați Și acesta este galbinul și albul toate biruiește Nobile prinț, este o plăcere să asculți o minte atât de aleasă O, domnea ta, îți mulțumesc de când m-am întors la Stambul, numai prietenia voastră, iubite Ferior și a contului Tolstoi, m-a ajutat să-mi alin restriștea. Și lucrul la această istorie din care v-am citit, o istorie despre zavistia și pacea dintre casele noastre și a neamurilor noastre din Muntenia și Moldova. Fie numai ca vrajba să fie cu adevărat încheiată. Într-adevăr. Că de pe urma ei numai mai dușmanii, și în alta parte folosește bauzi, dar pleonaxii se umple mereu cu alți galbeni. Și în suferă, în 50 de pungi sângeroase de la săraci la cremoase, ochii umezi reștergem, la moșie am vrut să mergem. E, poate conveni de undeva vreo izbăvire Mi-e inima întristată, prieteni. Iacă abia s-a făcut pacea și am știre că Brâncoveanu neltește împotriva mea și a fratelui meu Antioh. Am scrisorile vornicului Iordache către Mihalache Ruset. E avea dreptate neculce, și așa ori ține de bine această pace precum țin câinii vinerea. Iar izbăvirea prietenelor soi nu poate să viră din afară și din lăuntru. Noi, oamenii de aceeași limbă, trebuie să ne o aducem atunci niște împrejurări prielnice, e cu țarul Moscului. A scris împăratul turcesc carte la Craiul șvedului, de se va împăca cu Moscul, să i dea tot ce a păgubit. Iar de nu va primi Moscul pacea, se va bate în alta parte singură cu Rusia. O, oh, Doamne, Săgețile timpului iar se vor înturna. Cine știe, vremurile sunt schimbătoare. Domnia ta, beiză de adumitrașcu, ar trebui să fie alături de noi ca și Brâncoveanu Vodă, da? E Dar despre asta o mai vorbim. Îți mulțumim, nobile prinț, pentru găzduire. Și mai ales pentru plăcerea de a filozofa. Și-a gândit împreună cu o minte atât de aleasă. O, domnia ta, cum aș putea să uit că m-am adăpostit în casa domniei tale și sub acoperământul dragostei tale, după ce am scăpat atunci din temnițele în altei porți? Ai deschis casa împăratului franțuzesc pentru un prinț hăituit. Ai fost binevedit. La rândul meu m-am jurat atunci când fortuna mă va sluji, din inimă îți voi întoarce răsplătirea. Iacă... Mi-am notat în catalog cum ți-am bătut la poartă și cum m-ai primit cu gând frățesc, veghind ca să nu mă ajungă cruzimea inicerilor, vicleșugurile boierilor haini și apriga furiei, scoadurilor lui Brâncoveanu. N-am cu să-ți mulțumesc altfel decât scriind despre domnia ta și despre frățeasca găzduire pe care mi-ai dat -o. Istoria ieroglifică, Dimitrie Cantemir se dovedește a fi și un mare cărturar preocupat de lucrurile filozoficești. Istoricul moralist, patriotul înflăcărat, criticul acerb se însoțește permanent cu drăgostitul de maxime filozoficești, cu ajutorul cărora își decantează esențializându-și gândirea. Iată-l preocupat de cunoaștere, exprimându-se axiomatic. Toată știința și cunoștința din înaintea mergătoarea simțire porcede Sau plasându-se pe poziții materialist-experimentale. Experiența și ispita lucrului mai adevărată poate fi decât toată socoterea minții și argumentele arătării de față mai tard decât toate chitelele. Cărturarul umanist are un respect nețărmurit pentru mințile luminate, considerând că neștiința este izvorul multor rele. Struțo Camila adică Mihai Racoviță, este un campion al prostiei. Cameleonul, boierul Scarlatachi Ruset, unul din cei mai aprici dușmani ai lui Cantemir, al cărui vis, un adevărat tablou dantesc sau demn de penelul lui Boș, pagină antologică din istoria ieroglifică ce încântă prin expresivitatea limbajului și acuitatea satirii. Ruset, deci, e hiclean, dar fără agerinea minții. Chiar Antioh Cantemir, elefantul, Aidoma giganii ce le reprezintă e greoi și obtuz. În antiteză cu jigăniile cărora razele minții nu le lucesc, se află desigur inorogul Dimitrie Cantemir, simbolul puterii și al purității, regizorul și principalul actor al istoriei eroglifice. Un adevărat swift balcanic, cel care întoarce biciul în cuvinte pentru a izbăvi încet, pedepsitor. O dras la via crimei tuturor. O, vremuri, vremuri, Cum dintr-o dată ceasurile s-au înturnat, Inorogul amare că tare s-a aflat, Corbul de împăcare cu el s-a rugat. O, vremuri, o, ceasuri, Săgețile timpului s-au înturnat Vrăjitorul a fost bazilit Și alt vrăjitor mai mare s-a ridicat Și lucrările de unde au lăsat s-au luat O, vremuri, ceasuri Cum săgețile timpului spre cii amărâți S-au înturnat Iar struțo Camila a căzut în împletitura vrăjitorului de ciupercă. Iar filul, în împărăția lui, din nou va fi împărat. Domnia avocatele bucatele stau neatinse. Mm. Au numai vrei să mănânci? S-a făcut târziu? Aproape de miezul nopții. Copiii? Au adormit. le a spus că să le din tambură. T-au așteptat până li s-au îngreuiat pleoapele. Domnia ta cânte așa de frumos. Toți prietenii se minunează. Am să le cânt. Am să le cânt după ce voi termina lucrarea. Cartea asta, istoria ieroglifică. Aceasta e fapta. Singura rămâitoare și în veci stătătoare. Și numai după ce o isprăvi eu, Vom putea spre odihnire să ne așezăm. Ce faci? Ce faci? Plângi, Cassandra. Mă bază tristețea ta, Doamne. Să încredere. Cornul inorogului nu se mai pleacă. Iar vorba lui este aici, în istoria asta, cap piatra de tare care nu se sfărâmă de vânturile aspre, de soarele fierbinte sau de valul cel vrăjmaș. Și cugetul lui asimște... E frică! N-am somn și visez că toți se hăinesc în jurul nostru, iar pe domnia ta vor să te prindă. Oh, oh, oh, lume, lume, rașii, noastră! Stăpânită de gigănii! Am văzut-o casandră și împotriva ei mi-am ridicat glasul. Gigănii vărsătoare de sânge nevinovat, deschizând prăvările de carne în toate părțile, junguind, zugrubând, tăind, despoind, apucând, împărțind! Gigănii din împărăția leului Care sau au în colți, sau în unghi sau în altă parte a trupului arme de moarte purtătoare poartă oh, oh. Sau din împărăția vulturului Care sau un împlisc, sau un în înghiare Lance o trăvitoare, aducătoare De rane netăbăduite au Și altele asemenea acestora Care într-o zi sânge de nu vor vărsa Și moartea nevinovatului de nu vor gusta A doua zi pieirea sa Fără greșu știu Dar eu cred, Casandra Că lumea asta de gigănii se va risipi Și ne vom întoarce în lăcașurile noastre În scaunul drept Al străbunilor noștri Pentru că dreptatea Decât toate Se află mai tare Ce minunat grăiești În domnia ta am crezare Da, Sandra Să-ți mai torn ulei în lampă. Așa. Și acum să scriem mai departe. A douăsprezecea parte despre frățeasca împăcare Bine ai venit slăvite inorocul La ceas de taină și de meditație am întârziat Au, sunteți gata să începem lucrarea? Da, gata. Noi care le suntem pus în lipsa camilopardalului să o cârmuim pacea Trebuie să știm ce poftește inorogul de la corb eu, prietenilor, nu poftesc ceva greu Vreau să îndreptăm ce a fost strâmb Să ne învoim cu dreptate Întâi, corbul să nu mai încerce să ne ia prin mazilire bârlogul Care ne este moșie și țară A doua, în monarhia dobitoacelor Pasările să nu aibă amestec și nici pliscul corbului de țară să nu se mai atingă a treia, toate cuiburile corbului, zise moșiile corbului bătrân, ruda noastră care a murit, corbul de acum să le întoarne puilor corbului bătrân. A patra, iar în nouă, să ni se dea partea noastră în pene, în aur și dajdii, că am avut de soață pe fata corbului cel bătrân și mort Primește stăpâne Că altfel vom stai aici zăvorâți An și an Toate vor fi spuse cu jurământ Vor fi iscălite de mine și de bivol Camilopardalul le va întări cu peceți Și le va supra-iscăli mm. Fie mm. Mai cu seamă că monarhia vulturului Va fi nelegată și slobodă Așa cum a zis Să se împlinescă Și lucrarea să se sfârșească Vom săruta mâna domniei tale Te vom îmbrățișa cu dragoste Și -ți vom ura pace și sănătate Cu inima deschisă Vă că inorogul Prietenul corbului Vă iască corbul Prietenul inorogului dumneavoastră și sănătate să trimeteți la maritul prieten Corbul! E zădat, Dumitrașcu? Hm? Ora să zorile. Zorile să nu răsară. Galatea să nu lumineze. Iarna a închis ochii toată noaptea. Plugarul se odihnește înainte de a semăna ugorul. Plugarul? <laughs> pe păi ce se potrivește? măriata ta ești mare, ești prins, Locul domniei tale e pe scaunul Moldovei. Au avem un loc hrăzit anume. A, cum? Am scris istoria asta ca lumea să priceapă. Că nu toată pasărea zburătoare se mănâncă, nici tot marele pe mic stăpânește, nici pofta din pasăre născută se împlinește. Poate mă voi sui iarăși în scaunul tatălui meu, sau poate se va alege altul mai vrednic. Iar locul meu am pohtit al dobândit cu peana asta. Cu ea să slujesc neamul nostru moldovenesc. Și că într-o oglindă curată Chipul și statul, bătrânețele și cinstea neamului său privindu ai sfătui lipsele să-și plinească Și să-și aducă aminte că precum odată Așa acum tot acei bărbați sunt Care cu mult mai cu fericire au ținut cinstit a muri Decât cu chip de cinstea și de bărbăția lor nevretnic a trăi Stăpâne, stăpâne Am luat pe Ana și am scris Casoarele soarele să răsară, Stelele să scânteieze, pești în apă să noate, Gemenii să se-nfrățească, Cumpăna dreptate să arate, Munții să nu mai crape, Copacii să nu se mai despice, Pietre să nu se mai sfarme, Stelele Să scânteieze galatea De-a pururi Să lumineze Și acum ai du-te Du-te Lasă-mă să-mi sfârșesc Ogorul desemănat Și la șaptea zi Spre odihnire O să ne așezăm Apoi, cu toții sculându-se, cu capetele plecate, copitele inorogului sărutară, inorogul îmbrățișându-i, precum i-ar săruta și săm de pace le-ar arăta, cu cinste îi primea. <fie> a ascultat? Biografia unei capodopere, Istoria Hieroglifică de Dimitrie Cantemir, Scenariu Radiofonic de Elisabeta Munteanu, Fragmente Ilustrative din serialul radiofonic al lui Valeriu Sârbu, Muzica Corneliu Cezar. Au interpretat Ion Marinescu, Lucia Mureșanu, Val Sândulescu, Gina Petrini, Corado Negreanu, Sandu Sticlaru, Adrian Giorgescu. Sorin Gheorghiu, Vasile Florescu, Regia de studio, Constantin Botez, Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer, George Buican, Regia artistică, Cristian Munteanu.